Чудомир. Писмо от Голо Бърдо. Здраве желаем, господин Данаиле, да те запозная с нашето кметче. Като го гледаш така, както си е бръснат, и загладен, млада е младина, ще речеш, и зелено откъснато, ама учено момче. Е, по законите се води точ и на всички въпроси гледа юридически, един вид. Уж добро наглед, инак, уж все се усмихва и добър денят му не излиза от остата. Амадор дорде кихнеш, и ще ти състави акт за нарушение. И не на, шега и отгоре-отгоре надраскан, колкото за респективност само, а по точката на закона, значи, по параграфа и по алинеята му, така кога идеш в, Седа, трима адвокати да не могат да ти помогнат и избавят. Тропне ти акта, значи, изпрати го по принадлежност и пак ти се усмихва, и, пак добър денят му виси като папироска на устата. И минало се не минало ден -два, сякаш нищо не било. Срещнете, някъде, метне ти с ръка и не ти прави дипломации, а направо ти го рече. Байсето и лебе, с нощи вашият, малкият, донесе две кошници грозда от лозето, а ти се спотаиваш, майка му стара, и не обаждаш. Че поканиме де, поканиме като човек и аз да си хапна. И ти, щеш не щеш, докато не ти е съставил нов акт, поканиш го, значи, неволно. Дойде хлапето, знаеш, потопорчи се вкъщи като росен заек, седне, на вечеря. се, на думка се сгрозде до непцето и си иде поживо, поздраво. На другата вечер иде от други на гости, на третата отрети и, кажи речи, тъй си го храним и поим, по азбучен ред, селски. Инак предприемчив е и е силен в мероприятията. Получил един ден окръжно за почистване на всички улици в селото. Повикал, синът му майчин. Двама цигани с братви и без да му мигне окото, като почнали да сечат хасмите, дето са на улицата пред къщите. Секли, секли и ги почистили до минимум. Когато се върнахме вечерта от работа, що щеш? Няма ни хасми, ни чердаци, ни тикви по плетищата, ни кратуни, ни тупък, волски черепи по коловете. Събрахме се вечерта, направихме прошение до горното място, ама човекът си. Имал подкрепление в София, поддръжка си имал. Свакомо бил началник в Министерството на разните работи, чичу му бил главен инженерин, Войчо си имал Владика и ни оставиха без последствие. Като ни оставиха без последствие, то пак надигна глава, пак го изби на мероприятия. Ви, казва, тук тъннете в невежество и мрак. Нощно време, като тръгне. Човек, казва, и селото по служба. Очите си ще избалака в тъмнината. Светлина, казва, трябва, повече светлина. И взе, че потопорчи в всред селото, до поповата къща, един фенер голям, колкото на натотя прасето главата. Запалиха го вечерта, лавнаха уния мити, кучета, струпаха се дечурлигата, цяла илюминация. Стотинка да изгубиш, ще, си я намериш за в час. Попът и попадията се радваха, радваха, ама после цяла. Нощ че да си събират кокошките, кълвят си, знаеш, по улицата, ровят си, и нещат да си легнат, защото, като свети той, фигурира им на ден. Хубаво, ама нали дойде новата дъскаличка. Нали се настани на квартира у попови и нали взек метчето да се усъква около нея. Де го, в училището, де, го, от тях на гости. А като почна и нощно време да прескача, видя, че, фенерят му пречи. Взе обратно решение, значи, и го премести на другия край, на селото до пънчовата ковачница. Крива била улицата там, тъмно било, много, а имало тръпища и други едни такива аргументировки. Ама и ние не спим, ха! И ние сме будни. Още на другия ден срещнах, да скаричката и прошепнах на ухото. Учителке, рекох, прощавай, рекох, ама за твое добро. Еж до нас да си, остане. Рекох, ама тази стая дето живееш у попови са умрели две жени. Едната, рекох, първата стопанка на къщата, умря от тохтика, а другата, дъщеря и кратко. И тя, рекох, от същата умря. Дума да не излиза, рекох, ама и, попадията, и тя е прихванала от тая сладка медена. Не е за друго ти го, казвам, рекох, ама само така да си в известност. И си заминах. Още същата вечер момичето си дигна парте и се настани обеня. лелин валин, до самата панчува ковачница, като се премести тя, и излезе заповед фенерият да се премести в края на селото, чак до реката. Кал, имало там, блатото се събирало през време на дъждовете, на коля кутийката, прасето се било удавило преди години и тям подобни. Премести го синът, ама и ние не стоим с кръстени ръце. Бре умрял смог и кратко подхвърлихме на дъскаличката, бре го щерчета и Пущахме през прозореца, докато я накараме и оттам да си излезе. Та, искам да ти кажа де, ако питаш как сме със здравето и какво прави. Ентелигенцията в село, в настоящия момент ще ти кажа, слава бога. Попът си, измаза на стаята и накара фелчера да направи дезинфекция на вред, та, дано върне пак дъскаличката, секретарбирникът изпади баба си, за да му. Отвори място, дано се настани от тях, тя бурката, току се не мине, току, помъкне багажа си в нова квартира, кметът заряза и точки, и параграфи, и, али не и не гледа вече юридически на въпросите, а си се занимава само са, едно мероприятие, да мести фенери село. Толкос.